Bagaimana hukum dari petren? Baru-baru ini petren mendapat label halal dari MUI. Kalau sudah MUI mengeluarkan selesai lah. MUI ada komisi fatwa, komisi fatwa mengeluarkan pakailah fatwa MUI. Apa batal sholat kita ketika dalam sholat itu kita menelan air liur? Tak batal. Kalau sampai tak boleh menelan air liur, pasus siapkan kotak satu. Hei. <tuh> Bagaimana kehidupan ulama besar dahulu dengan keluarganya Pak Ustaz? Imam Malik bin Anas memakai jubah kebesaran dengan wibawanya memakai sorban duduk menyampaikan hadis. Anak laki-lakinya, muridnya. Anak perempuannya dibalik tirai. karena perempuan tak boleh menyatuk. Suruhnya murid membaca hadis. Ya. Asal salah murid yang baca tu Anak perempuannya dari dalam membetulkan Salah tu kata anak perempuannya. Rupanya anak Malik Anak Imam Malik Hapal muatta Yang perempuan Yang laki-laki tak hafal nah, Jadi memang membesarkan anak laki-laki ni agak susah sikit Jadi anak-anak ulama tu luar biasa Begitulah mereka Sheikh Sami Mutawalli Sha'rawi Anak Syekh Muhammad Mutawalli Sha'rawi Mantan pimpinan Majma'buhus lembaga riset Apa kata Syekh Sami? Aku tak pernah menengok ayahku tidur dengan emak Sampai-sampai aku bingung, kok bisa kami lahir? Sangkingkan ulama itu luar biasa untuk umat ini Lalu kemudian Syekh Mustafa Al-Maraghi Ketika menulis tafsir Al-Maraghi, 10 tahun dia mengaku tidurnya cuma 4 jam aja sehari semalam. 4 jam, 4 jam, 4 jam. Mengajar di Sudan, menulis tafsirnya jadi, muridnya ada, anaknya ada, hidupnya ada, mati. 4 jam. Mohon maaf pak dokter yang sudah ceramah harus 8 jam. Buktinya dia hidup juga. Ah, ini tentang. Bahkan hidupnya berkah. Jadi tidur ini sebenarnya bukan kuantitasnya, tapi kualitasnya. Tidur yang paling berkualitas habis insya'ah. Coba lah tidur. Habis itu bangun. InsyaAllah segar. Apa perbedaan hadis Qudsi dengan Al-Quran? Al-Quran lafaznya dari Allah. Tak boleh dirubah lafaznya. Sedangkan hadis Qudsi, lafaznya itu bisa diriwayatkan bilmakna. Idza zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Kalau hamba-ku itu mengingat aku dalam dirinya, maka aku akan mengingat dia dalam diriku. Itu kalau dibaca dalam solat al-muta'abbad Ayat Quran dibaca dalam salat. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai Al-Fatihah baca ayat ya ayyuhallazina amanu staiinu bis-sabr was-salah. Hadis qudsi tak bisa Al-Mu'alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Amin. Iza zakarani fi napsihi, dzakartuhu fi napsihi. Oh, kuh sasek, ustaz kuh. Tak bisa dibaca hadis kursi menggantikan. Itu makna al-muta'abat bitilawati. Hadis kursi di pangkalnya ada Fima Yarwihi an Rabbihi. Atau Qala Allahu Jalla. Hadis Qudsi ada dalam Sahih Bukhari, hadis Qudsi ada dalam Sunan Tirmidzi, hadis Qudsi ada dalam Musnad Ahmad bin Ambal, hadis Qudsi ada dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah, hadis Qudsi ada dalam Mustadrak Al-Hakim, hadis Qudsi ada dalam kitab Al-Jami Al-Kabir. Payah mencari hadis Qudsi ini, dulu payah, sekarang disatukan menjadi satu kitab, nama kitabnya Al-Ahadis Al-Qudsiyah 400 hadis. Download gratis di internet. Al-Ahadis Al-Qudsiyah PDF enter langsung dapat download. Sudah saya download tak dapat dapat pesan Pak paket habis. Hadis Nabawi juga wahyu secara makna, sementara lafalnya berasal dari Rasulullah. Lantas mengapa kita tidak menyebutnya hadis qudsi juga? Ba'mir dalam hadis qudsi dinisbatkan kepada Allah. Inni haram az-zulma ala nafsi. Itu bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam situ. Aku di situ Allah. Di pangkalnya ada fima yarwihi anrabhihi kalaulahu azza wajalla itu salah satu indikasi tentang hadis kunci, Quran, hadis kunci, hadis nabawi. Cara membedakan hadis kunci hadis nabawi, di pangkalnya ada fima yarwihi anrabhihi kalaulahu azza wajalla doa mirdnya disebarkan kepada Allah Subhanahu Wataala. Apa itu baitul izah, stasiun transmisi, nilai Mahfuz ini Baitul Izzah, ini Nabi Muhammad. Inna anzalnā fī lailatul qadr. Turunlah Quran itu dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Oh, Station transmisi. Serentak sekali turun. Anzalna dari Baitul Izzah turun ke Nabi Muhammad 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itulah yang turunnya acak, kadut, kacau, balau Ada pun yang turun dari Lawil Mahfuz ke Baitul Izzah Al-Fatihah Susunannya macam Quran yang ada di tangan kita sekarang Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An Al nisa Al-Ma'idah Tapi begitu dari transmisi Baitul Izzah ke Nabi Yang pertama kali turun bukan Al-Fatihah yang pertama kali turun Iqra bismirabbikal ladzi khalaqal insana min alaqah iqra rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam makanya Quran itu mukjizat cara turunnya saja mukjizat belum lagi isinya cara turunnya saja pun mukjizat paham artinya kan supaya jangan ada dusta di antara kita Ustaz bagaimana dapat kekayaan dari uang haram Tiba-tiba taubat Dan bagaimana dengan kekayaan yang didapat dari uang haram tadi Ulang dari nol Balikkan Menggeser sempadan tanah orang Balikkan Dulu duit orang dipakai Balikkan Orangnya sudah mati Cari ahli warisnya Ahli warisnya tak ada Serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak Panti jompo, anak yatim Masalih, ammah Masjid, MDA Bagikan Ulang dari nol balik ini sekarang banyak orang taubat, enak aja. Ambil tasbih Astaghfirullah Rabbal Baraya Sudah selesai, enak aja. Dari nol Orang Pertamina aja yang sanggup itu Dari nol ya Pak Saya punya keponakan perempuan Hampir tiap hari kesurupan Mohon solusinya Pak Ustadz Rukyah pribadi baca bismillahirrahmanirrahim al-fatihah sekali kul tiga kali qul sekali qul sekali pangkal al-baqarah alif lam mim sampai wa ulaika humul muflihun Abis itu wa ila ayat kursi habis itu ujung al-baqarah lillahi ma fis samaawati tujuh al-fatihah qul huwallahu qul pangkal al-baqarah ayat kursi ujung al-baqarah habis itu di ke muka disapukan ke muko sapu bahasa Melayu datang orang Jawa diambilnya sapu diusapkan nah. dah itu dibacakan lagi sambil membacakan tadi dihembuskan ke air habis itu diminum lah airnya <tuh -tuh. diteliti di Jepang air yang sudah dibacakan tadi dilihat pakai mikroskop hyper ternyata molekul-molekul cahaya terang benderang luar biasa yang meneliti bukan awak Sujuki Yamaha Orang Jepang ah. Lalu kemudian Tak juga berubah Tak juga hilang Bawalah ke Pakar Ruqyah Masjid Al-Falah Rumah sehat bawah Ustaz Saifullah Pagi sampai sore Ustaz Saifullah Malam naik ke atas Ustaz Zafrullah Ada dua di situ Rumah sakit, ibu dan anak Zainab. Ingat ibu, ingat anak, ingat Zainab. Ingat jin, ingat Zainab. Bawah, ada tempat bekam, ada sengatan lebah, ada juga rukyah di bawah. Ah rukyah. Kenapa tak Ustaz Somad aja rukyah? Ini ada seninya, ada ilmunya masing-masing. Ayat yang dibaca sama. Cuma kadang-kadang kita yang baca, jin itu bukan keluar, ketawa dia. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Saya tengok Ustaz Zafarullah baca, dia pejam mata santai. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Orang menjerit-jerit. Tapi ada pula orang baca di kursi tu. Masa setan setan ke tawajin tu. Masak setan musir setan gitu dia. Rupanya yang baca tu seboleh-boleh dua boleh sama setan Bagaimana cara membentengi diri? dari kemewahan dunia padahal ada kalanya kita membutuhkan dunia zuhud bukan berarti meninggalkan dunia adalah orang lesu letoy lemah loyo di samping pasar pakaiannya compang-camping Aisyah bertanya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bertanya siapa man hada siapa ini orang di pasar menjawab huwa azhadan nas dia orang yang paling zuhud apa kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha kana Umar ibn Al-Khattab azhadan al nas Umar bin Abdul orang yang paling zuhud. Idza takallama asma' kalau bicara suaranya lantang, wa idza daraba auja kalau memukul pukulannya keras, wa idza masya' asra' kalau berjalan jalan langkahnya tegap, cepat dan kuat. Jadi zuhud itu bukan bawaknya letoy, lesu, mau mati. Ndak. Melesuat itu pegang dunia ini, pegang kekuasaan. Nik Aziz dari Kelantan, orangnya zuhud jabatannya apa gubernur menteri besar Kelantan rumahnya sederhana hidupnya bersahaja Umar bin Abdul Aziz amirul mu'minin nah, jangan diajarkan kepada anak-anak kita hidup zuhud tepi tinggal di gua lalu belumut-lumut di tepi sungai habislah dunianya diambil orang kapir hmm, nanti saya sebut kafir anti kebinekaan saya seorang mahasiswa, gimana cara yang baik untuk mengekspresikan rasa suka saya kepada seseorang akhwat? <tik> La ilaha illallah. Kok kuliah aja. Bisa pikirkan akhwat kawan, kuliah aja. Kami dulu tidak ada cerita akhwat. Kami dulu kuliah ya. Kalau tak percaya tanya kawan-kawan yang seangkatan dengan saya. Di Riau ni yang seangkatan dengan saya Ustaz Zul Fadli LCMA di Kanwil. Tanya, ada kalian waktu kuliah dulu mikir akhwat-akhwat? Tak ada. Kami kuliah, kuliah, kuliah selesai. Habis tu kuliah, kuliah, kuliah selesai. Balik ke Pekanbaru. Wo, banyak orang ngantri datang. Terak hitung-hitung. Lah buka buku catatan tujuh boleh ada. Saya sudah mengenal seorang akhwat Pak Ustaz tapi dia mau Uh, selesaikan studinya dulu kau selesaikan saja kuliahmu nak selesai itu kau berprestasi insyaallah Allah akan pertemukan kau dengan orang baik-baik insyaallah amin ya Rabah, amin nanti kita doakan wala aziban illa zawjat yang belum menikah supaya berikan mereka jodoh yang baik ya Allah hmm, paling kuat aminnya mendekat lebih <Sel> <Sel> kalau bersentuhan tapak tangan swaki, suami isteri pak ustad batal apa tak batal mazhab syafi'i bersentuhan tak mahram batal. Bernafsu tak bernafsu batal. Mazhab Hanafi bernafsu tak bernafsu tak batal. Karena makna awla wastuun nisa kau menyentuh kulit. Makna menyentuh di situ bukan menyentuh kulit. Maaf maaf cakap makna menyentuh di situ jima. Karena Quran tu bahasanya lembut. Dia tak sebut kata jima tapi menyentuh. Kalau jima baru batal. Kalau tak jima tak batal. Itu Hanafi. Kalau maliki bersahwat, batal. Tak bersahwat, tak batal. Saya ulang balik. Syafi'i bersahwat, tak bersahwat, batal. Hanafi bersahwat, tak bersahwat, tak batal. Maliki pertengahan, bersahwat, batal. Tak bersahwat, tak batal. Kau tadi kau sentuh binimu? Iya. Habis tu kenapa kau salat? Aku tak bersahwat tengok dia. Tengok biniku tak bersahwat, bini orang aku bersahwat ke? Haa ini ya.